Jeg satte mig faktisk sådan noget tre dage før, jeg skulle afsted med en pose i min sofa. og var sådan, nu giver jeg det lidt skud. Og så så jeg første episode, og jeg var ved at og, Altså, min gjorde det. Jeg var ved at dø. Og så jeg sådan, jeg, er det det her, jeg har sagt ja til? Jeg sådan, jeg, er, det, er det her sådan normalt? Er I helt klar til at se det her? Oh my god! Min Instagram-profil er stor på baggrund af min persona. Velkommen til min første vlog i 2022. Tusind tak for 250.000 abonnenter. Det er vi sindssygt, det er vi. På sociale medier er influencers blevet et stort fænomen. Så jeg har 55.000 følgere på Snapchat. Tak fordi du så med på den her video. Hvis I ville jeg give den en dømser, du up, lide den og subscribe hvis du gerne vil se mere. Hey. Når der skal høstes gæster til podcasten, er det oplagt at kigge mod det datingprogram, som alles øjne er på lige nu. De klassiske roller er byttet om, så nu kæmper mændene om to kvinder. Dagens program står på DIY, perlearmbånd med Bois, meditation med Alexander og sideløbende kommentarspor fra Amalie. Men lad os nu lige se, om Helena egentlig også får min sidste rose. Du lytter til sæson 2 af Like mig eller undskyld, jeg mener selvfølgelig Like os. Velkommen til, venner. Tak. tak. Jeg skal først og lige høre, ja. er der nogen af jer, der kender hinanden? <laughs> Fint. Ja, yeah. lidt. Yeah. Amalie, kender du nogen her? Nej. Nej, hvad? Altså, jeg vil sige, at jeg har set Helena i virkeligheden ret mange gange. Okay. TV'en komme sammen med noget, men vi har lige hilset på i virkeligheden. Og drengene har jeg kun set det uh, online. Mm -hmm. ja. Føler du, at de ser mm -hmm. anderledes ud? Nej, jeg føler, det er en uh, hvad jeg havde forventet. Jeg bare glemmer i virkeligheden. <laughs> ja. <laughs> Nej. <laughs> Nej. Jeg har virkelig glædet mig, fordi det her er jo første afsnit. Øh, men udover det, så er jeg jo øh, total sindssygt afhængig af bachelorette <laughs> og bachelor. Ja, det er vist to, der er her i spørget. ja Ja, det er vi. Det er vi 100 procent. Inden at vi går, går rigtig i dybden med det her interview, så skal vi køre sådan en runde af nogle hurtige spørgsmål, som I alle sammen skal svare på. Spændende. Mm. Vi starter fra venstre til højre, tænker jeg. okay Hvor gamle er I? Jeg er 28. 26. 31. 26. Okay. Det kunne egentlig være nu, hvor jeg tænker mig om, at bliver helt fucked amalie Kommer fra venstre. Yes. Helena, Alexander og Bois. Ingen produktion. Bare. Godt så. Godt så. Øh, er I influencers? Ja. Jeg er i hvert fald influencer. Ja? Jeg ser ikke mig selv som influencer. Nej. Nej. jeg Nej. Nej. Nej. Har I en uddannelse? Nej. Ja. Ja. Yeah. Nej. Hvor kender man jer fra? Mm. <laughs> Hvem vil starte? <laughs> det så jeg, starter, med det? Ja, jeg starter. Øhm, jeg åbnede en blog i 2013, tror jeg det var. Ja. Og så har jeg bare kæmpet med op, min vej op mediebranchen. <laughs> ja. Den hårde vej. Ja. Ja. Og som nu er det skal. mest Instagram. Okay. Lidt, TikTok. Lidt TikTok. Ja, som man, det skal man jo. Ja, det, det, kan det man har det vi find. fået videre, man skal. Ja, det, nu det, er det skal man. Ja. Oh, ja. Hvad med dig, Helena? Jamen, altså, når man kender mig... Ja, lad os lige svare på spørgsmålet. Øh, fra bachelor-sæson 2. Yeah. Hvor jeg fandt kærligheden. Ja, yeah, du gjorde Nogen det. mener, ja, jeg ja, trappede... hvad det ej, det, ej, det var bare Kaspers bekendte, der var sådan, det var faktisk Mette, Det var jo ikke dig, fordi, at han var sådan... Hvorfor? De følte ikke, han var nogen præmie, Kasper. Nå. No. Okay, oh, okay, så det var, de var sådan rigtig han ja, ja. sådan... Var det dine egne veninder? Nej, det var Kaspers venner. Ikke noget... det var Kaspers venner. Ja. Okay, ja. Det var også sindssygt, at se Helenas veninder. <laughs> ja, wow. Min veninder, de var sådan, været sådan... Ej, øh, ja. Så der kender man mig nok fra. Ja. Måske, det ved jeg ikke, nu har jeg jo ledet af Instagram i... Det ved jeg sgu ikke. Lidt, lidt under et år måske, så det kan også være, at nogen er tappet ind den vej. Ja, who knows. Det kan være. Hvad med dig, Alexander? Jamen altså, nu har Frederik at svare på både Boris og vegne, at øh, man kender også fra denne her sæson af Bachelor. Ja, man gør så. Første sæson jo. Første sæson mm -hmm. Bachelor. ja. Så kommer vi til et lidt uddansk spørgsmål. Hvem er mest kendt i dette rum? Altså, der vil jeg sige Helene. Ja. Men kan man ikke svare af Nej, det kan man ikke. Nej, uden i døde i runde. Nej, det er rigtigt. Okay, ja, Helena. Hvad siger I, drenge? Hvem er mest kendt? Det, jeg ved det, skal... det kommer også an på hvad er kendt. Ja. Er det sådan ja. personligt kendt? Mm. Altså, hvis vi læser tætte relationer. Mm. Hvem er mest kendt af dem, de er kendt? Eller hvem er bare mest kendt af alt? Fordi er man kendt? Vi er, kender folk igen. Nej, mm. men hvad definerer vi kendt? Det ved jeg ikke, hvordan det Hvem definerede? har de tætteste, bedste venner Det Hvorfor er det en lang samtale? Ja, det tror jeg også. Så er det lidt mere spændende. Ja. Maja bare snakkede om det, fordi at... Hvad er kendt også det de følgere på Instagram? Fordi mm -hmm. altså, han har færre end mig, men der er helt sikkert flest, der kender ham. Også fordi han har været med i Paradise og sådan noget. Mm. Så... Mm. Det er, det men er det ikke også tit sådan en kendthedsfaktor? Er det ikke også sådan, lidt en Google-søgningsspørgsmål? Det er det måske jo. Altså... Har du gjort det, Nej, altså på jer ja, eller Man Nej, men bare sådan definerer ordet kendt. Uh, det kunne jeg faktisk godt Ja. Yeah. også fordi at ø, næste spørgsmål er hvem er den mest kendte der følger dig? Og det er jo et spørgsmål oh, yeah. man normalt kan svare på, men Boris, jeg ved ikke om du kan finde ud af at svare på. <laughs> <laughs> Han siger hans mor, fordi hun er kendt. Hun har rigtig mange. Hun har rigtig mange venner. <laughs> ja. Okay, okay. Der står, øh, som man kender godt eller kender til, mm -hmm. og som kendes af mange mennesker og synonymt berømt. Okay. Så hvem er den mest berømte, der følger dig, kan måske være spørgsmålet. Lina Raffen. Følger hun dig? Mm-hmm. Seriøst. Okay. Okay. Ja. Oh my. Kender I hinanden? Vi, kender, vi har aldrig mødt hinanden, men jeg har lavet, med til at producere og skrive track, som blev udgivet sidste år, øh, i nogle af de tracks, som var remixes af deres forrige nummer. Branco Jamilian lavet From Paris to Berlin. Mm. Ja, jeg lavede sammen med Jose Madonna, en artist, jeg arbejdet sammen med i tre år. Jeg lavede den her øh, med til Uptown Uptown girl, Uptown Girl, Boys. Ja. ja. Der lavede vi et remix til den, et, øh, hvor hun rappede og Så videre, hvor der, øh, så der har vi lavet noget sammen, men vi har aldrig mødt hinanden. Okay. Nå, ja. Med god stil at følge, mm -hmm. på tror af, at I ikke har mødt hinanden. Ja. Ved du, hvem den mest kendte er, der følger dig, Alexander? Øh, jeg har faktisk ikke øh, stået på, hvem det er, der, Boris, der følger. Boris, på sig selv. <laughs> Nå, jeg selvfølgelig. Okay, jeg vidste faktisk ikke, Boris er fuld fuldt meget <laughs> Boris følger mig, han er en øhm, Ellers så tror jeg, at det er Mathilde Nordholt, der er skuespiller, som øhm, underviste mig, da jeg gik på skuespillerskolen, og som jeg har holdt kontakt med sidenhen. Jeg føler, at enten, Helena, så zoner du ud, eller så sidder du rent faktisk og tjekker. Jeg sidder og tjekker, okay. okay. Sådan så kigger efter det blå Ja, øh, yeah. yeah. badge. Det blå. Lidt blå. Yeah. Nå, men, ja. altså, øh, det ved jeg ikke. Øh, ja, sidst jeg var herinde, der sagde Nicolaj Jakobsen, vores landsholdstræner, ja. Yeah. Uh, han er flittig stadig, aktiv. Altså. Nej. Det jeg synes godt om og jeg elsker det. Okay, sygt. Um, er, er meget. en gemt håndboldspiller i dig? Ja, ja. Ja for helvede. Søren <laughs> er meget fan, ved jeg. Kvindelige uh, landsholdsspiller af fodbold. Jeg skulle lige så sige hvem? Ja, ja, det er ved jeg ikke hvem det er når det handler om sport. <laughs> Nej, mand. Um, så grønval. Nej, nu skal jeg ikke endnu for mange her. Men. Oh, det er fedt. Ja, jeg synes det er meget, meget nice mennesker. Mm. Amalie, hvad siger du? Øhm, det er faktisk en af de der piger, der er med i Euphoria Det er løgn Det er rigtigt Det er løgn. Jeg har øh, en hende, der hedder Mort Aberthardt Som var i Danmark Og så øh, okay, fuck står vi og snakker sammen på gaden Fordi hun mangler nogle tips til København Og så følger hun mig nu Liker hun mine billeder og skriver mm. til mig, når hun er i Europa og sådan noget. Nej, det kan jeg godt huske, du ja. fortalte mig, da det skete ja. Det er en wild Ja, det ja. er det ja. Det er alligevel nice. opmærket nok Okay, fedt Tak for den øh, hurtige runde Og hvad med dig? Hvad med mig? Ja, hvem Hvad jeg dig? med mig? Jamen det kan ikke. Hvad sagde du? Det er jo lige skændt der følger dig. Det ved jeg sgu ikke. Hvad? Sådan noget har jeg ikke tjekket. Nej. Altså, prøv, jeg må være der svar skyldig. Det er sådan noget, jeg kan bruge alt for lang tid på at kigge på lige nu. Okay. Vi skal jo selvfølgelig snakke om om om om alt det der foregår bagom og inden da og efter Bachelorette. Så gutter jeg vil gerne vide, hvorfor meldte I jer til? Jeg jeg meldte mig ikke til. Jeg blev kastet. En, der hedder Magnus, den skønne mand, som også var deltageransvarlig dernede. Øhm, som skrev til mig, at øh, jeg havde en interessant Instagram-profil, og så ringer til ham dagen efter. Og så øh, snakkede vi lidt, og så kom jeg til slutcasting, og så var det det. Okay. Ja. <clears throat> men hvorfor siger du så ja til at tage med til casting? Er det fordi, at du er klar på kærligheden, eller hvad? Det var fordi, at jeg havde været single i øh, et års tid på det tidspunkt, og... Og havde virkelig bare nyttet det, og bare brugt ekstremt meget tid på mig selv. Og øh, det havde en fest, og jeg havde haft det mega nice med bare at køre mit eget show. Og så er jeg sådan, okay, nu hvis det var, at kærligheden var der, så ville jeg egentlig være klar nok på det. Det ville være hyggeligt. Nu er det ikke sådan, at jeg, jeg vil sige nej til det, ligesom tidligere, hvor jeg var sådan der, nej nej, jeg skal, jeg skal køre mit eget show. Så sådan, det, er, det ville være mega nice, hvis det kom nu. Mm. Øhm, ikke at jeg leder efter det, eller søger det, det synes jeg ikke, man skal. Men, øh, så det var bare åben overfor, så sagde jeg. På grund af, at sikkert en oplevelse også oven der, ikke? Altså hele. Hele, hele pakken bare sådan... Det er da for fedt at tage til Mexico en måned og date og møde en masse mennesker. Ja, ja, for fanden. Mm. Har du set Bachelor? Okay. Heller ikke inden du tog afsted? Jeg satte mig faktisk sådan noget tre dage før, jeg skulle afsted med en på slæg i min sofa. Og jeg var sådan, nu giver jeg det lidt skud. Og så så jeg første episode, og jeg var ved at... Og, altså, min tær gjorde Jeg var ved at dø. Og så var jeg sådan ja, er det det her, jeg har sagt ja til? Sådan, det, er, det sådan, er det er det her sådan normalt? Wow, Og så begyndte jeg sådan her fra hjertebanken. Og så, øh, så så jeg indtil Mette kom på, og så var jeg sådan, nu gider jeg ikke sige mere. for jeg gad ikke lære hende at kende der gennem skærmen. Så, sådan, ja, nu, nu er det det. Hvordan foregår castingen så? Castingen var den casting, jeg var til, som var den sidste. Det var bare, at jeg kom op, og så sad, der, så sad Fikke, produktionschef for TV2. Ja, yeah. yeah. yeah, bare for vores program. Yeah. Og to castere, og en tredje, som er producer. Og så der var fire mennesker og et kamera, og så spurgte de ind til nogle ting. Og så pss, var man bare bedst efter evne, og så var der kamera. Så, og hvor du blev optaget så, eller hvad? Jeg ja, er optaget, og så, ja, så bliver egentlig bare sådan snakke om mit liv, og hvem jeg er, og kærlighed, og... Ja, Men er du minder optaget, mener du sådan, at jeg ja, at vide, hey, du skal være med, eller mener du optaget, som film Nej, nej, bare sådan, at der det står kamera, sådan ja. Der står bare kamera, videokamera Ja, fordi det skal, de skal jo selvfølgelig kunne se videoen bagefter, mm -hmm. ikke? Ja, ja, præcis. Ja. Skulle I sådan have jeres ruse... Så skulle I ikke dukke op i noget bestemt tøj? Ja, jeg, ja. jeg, jeg lå min roommate jakkesæt. sæt. Ja, jeg, jeg, jeg får... står også der i min... Sådan, tag en kjole på, du vil have på til en roseceremoni. Og oh mig der ved... Det man, er jo, man er jo pisse nervøs i forvejen. Mm. Sådan står der en stram satinkjole og bare sådan... sådan <laughs> det var fucking meget. <laughs> og man prøver sådan lidt ikke at have spist inden, for man skulle nødvære... Ej, men det var meget anspændt. <laughs> Nej, hvor sindssygt. Ja. Det jeg ved heller ikke, hvorfor de, hvad de skulle bruge det til... Sådan Prøv at tænke på, hvor meget rusemonien fylder i det her program. Ja, yeah, altså, men det alle er, at kan skal du smække en kjole over, og så ligner man en million. Yeah. <laughs> Ej, nej alle, der tror, at du skidder okay, okay. okay. den. Skid. Ja, ja, jeg, jeg gør jeg ikke. <laughs> nej, Boris gør ikke. Jeg, ja. jeg har prøvet mange gange, men øh, ja, vi det... lider stadigvæk efter den gode kjole. Ja, ja, den har ikke været lovkort nok endnu. Ej, <laughs> hvor lang tid tager rusemonien at optage? Uh, hvor lang tid Eh, uh, der var Okay, nu, nu nævner jeg bare den eneste gang, hvor det var længst. Det var, hvor det, det regnede sådan, uh, skiftevis. Så det vil sige, at hver gang det regnede lidt, så skulle vi alle sammen ned i biffen igen og vente, og alle skulle pakke ned, og så skulle det hele op igen. Okay. Og det tog endt med at tage 5-6 fem-seks timer. Ej! Okay. Oh. Du siger nej, Helena. Altså, ja, har du, det er lang tid. Okay, det er langtid. virkelig lang tid. Jeg tror, at vores længst har maks tredje to og en halv, tredje timer, og det var lang tid. Mm. Det er en lang tid, ja. Fuck, man. Ja. Uden pause tror jeg også. Men det var... udover det, det var kun én gang, udover det, så, ja, så, de, så, de, så, de, så. blev folk smidt hjem lige så stille, og så var der ikke så mange, <laughs> så, der skulle skrue sig til. En, 2 3 så tog det tre kvarter, og så var man sådan, nah, var det bare det? Ja, jeg var tæt på for forhælespor i starten, fordi det var man stod på de der hjernehårde øh, sejlersko der, ja. som var bare tre i bunden af det der ens hele. Og bare, altså, så skulle det, du prøve det. at have lange stylder på i sådan nogle stille. Nej, okay, her. jeg skal ja. slet ikke sige noget man fik krampe. Hvad, hvad med dig, Alexander? Vi fik slet ikke hørt, hvorfor du meldte dig til. Øhm, tak for lige, at det er været så der <laughs> Ja, ja, altså, det er jo væretrollen, ikke? Ja, ja, jeg synes jo, at uh, Bachelorette kunne høre The Boris Show, altså indtil videre. Nej. <laughs> hvad hedder det? Jamen, jeg meldte mig til, fordi det er uh, hende, der havde kastet mig til det andet TV-program, jeg havde været med i uh, alene sammen. Hun ja. skrev, ved du hvad, Alexander, du fandt ikke kaldet sidst, men nu ved jeg bare, at de her to, de noget for dig. Og så tænkte jeg først, nu har jeg været med i TV en gang, jeg har det. Men jeg, tænkte, jeg tror virkelig, og tænker okay, jeg er min egen chef, jeg har tiden, jeg har ikke nogen commitments, så gør jeg det. Men i modsætning til Boris, der bare kom til slutkastning, så skulle jeg igennem de der 6-7 øh, vanvittige ting, ikke? hvor man først får 20 spørgsmål. Så kommer man nemlig have filmet, og så får man nogle flere spørgsmål. 200 spørgsmål til psykologen til personlighedstest. En og snakke med psykologen, som jeg har snakket med før, hun er rigtig sød. Øh, og så igen ind til den der sidste øh, En med øh, Ja, så produktionschefen og så videre ikke? Og ham der var der før mig, ham der var efter mig De kom ikke med øh, Så jeg tænkte ligesom, hvis man kom til den sidste casting Så var man ret sikker øh, Dream come true Så det var, øh, nu du, hvorfor jeg meldte mig Og det var fordi, der var en der sagde Hey, det kunne være fedt for dig Og øh, tænkte jeg over det tænkte Okay, det værste der kan ske, det er at jeg kommer hjem med en god oplevelse mm. Så ja øh, yeah. Et håber om at finde kærligheden og oh, så må jeg jo ikke sige, om jeg fandt det dig, Men jeg kan i hvert fald sige, at den kærlighed, jeg fandt til de her drenge, det var enormt. Mm. Ja, men det kan man også godt mærke. Mm. Mm. Mm. Altså på de få afsnit, der nu er kommet ud. Yeah. Øhm, hvor meget hvor meget med hinanden. Det var med at der prøvede at få ud af en, hvor dejlige pigerne så ud hele tiden. Er det rigtigt? Ja, det var meget... Sådan, der, okay, så du, du står med, at jeg står på stranden. Hun vender sig om. Hvordan ser hun ud? <laughs> så, ja. Ej, det er så rigtigt. Det sjovt. Der. Blev jeg også spurgt om det her Ja, Ja, ja, hele tiden. Nej. Nej. Og så sparede man lidt eller andet sådan. Han så rigtig sød. Yeah. Prøv lige at sætte noget mere op på det. Han smiler. Hvordan reagerer yeah. du? Hans tandsæt. Yeah. Hvordan sidder det? <laughs> det skiller du på hans hans også så TV-agtigt. Ja, ja. Ja. Det var mig Astrid der sidder og æder det rod. Ja. Yeah. Yeah. sidder ikke og tænker, hvad har de spurgt om? Nej, nej, nej. Shit, du vil med hinmand. Yeah. Ja. Sådan til stæglegrise. Men når jeg sidder <laughs> og ser jeres sæson, jeg kan tydeligt høre hvad terral har spurgt om. Right. Ja, det er så tydeligt. Det så, jeg havde så svært ved at skjule det, fordi hvis jeg var træt eller bare halstiv, det klatter sådan lidt. Så står jeg og så blinker jeg fucking langsomt. Jeg kan bare se på mig selv, når jeg er helt døren. Um, når du siger det, ja. så har jeg billeder op i hodet. Ja, du Man kan ja. se, når jeg ikke er oplagt. Ej, hvor er det fucking det er sjovt. Det der mangel på blink, det er rigtigt. Ja, ja virkelig. Bliver man, altså, får I lov til sådan, at drikke jeg sådan lidt småfulde? Schillendt. Det er meget et program superprogram. Det er saftevand. Vi kører meget tiden. Ja, det er det. Men den første aften... Jeg den første, der, Ej, der, den første hvor, at, ruse, der blev jeg lidt snak. Med rød løber, okay. der kommer man ind, og der var jo bare alkohol. Og der stod okay. drengene altså og ventede i lang tid, og det var nogle store yeah. vinglas. Så den første aften, der kan jeg huske, jeg at jeg drak lidt for hurtigt, da jeg kom ind efter min tatovering, mm. og så var jeg sådan der, okay der jeg skal også mingle om lidt det og så følte jeg mig bare jeg var alt for alt for stiv. Sådan, alt for væk. Men de var også, de var også på, ikke? Så hej hej, ikke mere min til dig og i byen ja, for ja. mere fyldt op og sådan. Noget. Okay, så det bliver der department. rent faktisk sådan Det bliver tænke, sådan. Det var faktisk, så sjovt jo, fordi... Øh, hvad hedder det, øh, og Rasmus skulle lige også sådan vi tager lige det der ekstra vin og sådan. Noget. Nu kigger de den anden vej, og så har vi lige et ekstra <laughs> glas, så jeg sad mere til dig og sådan, noget, sådan. Tak, Og de lytter jo hele tiden på hvad <laughs> ja. jeg siger. Selv når man ikke tænker over det, så jeg kan huske, der var en mingle, hvor jeg, øh, jeg stod og sagde, "Kæmmer jeg fanget det lige nu?" Så er så en holdtræne, og så Gik jeg hen, så, så gik jeg hen, så skulle jeg mingle med Mette og sådan noget der. Og så på vej derhen så sagde jeg, så, kan jeg lige få noget mere glas Så hører høre bare luffe. Bo, jeg skal ikke have mere vin. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> så livnød hørte man stå så der så sagde Der er hvad er der, 27 afsnit eller sådan noget? Ja, vi er halvvejs inden jo. Ja, okay. Er vi halvvejs? Jeg talte bare med Jonas i går om, at øh, hvorfor er det, de ikke bare laver 35 afsnit? Altså det der med, der er så meget guld, som ikke bliver vist i de her afsnit. Mm, ja, der er meget, jeg der ikke var, med. Så godt bare der er med. Altså det du mener, der er meget, der bliver klippet ud? Ja, eller hvad? Der, der, det er jo klart, der er meget, der bliver klippet ud. Vi har været næsten 20 mennesker i starten, mm -hmm. og så øh, er det altså en halv time om dagen. Ikke? Mm -hmm. Men øh, det er bare, der er så mange guldmoments, der ikke er med. Og når folk elsker det, man kan jo tydeligt mærke det, når Malie sidder og siger, at jeg bare og du gør sådan en hvad er vi halvvejs? Så hvorfor ikke bare lave 70 afsnit? jeg kan ud af det. Jeg vil tage ud der. Og jeg ville godt kunne, at afsnitene var lidt længere. Det ville jeg faktisk godt kunne. Det var i starten, da de var sådan noget 40-45 minutter, og det var der ting jeg okay, de er opgraderet indtil sådan noget 27 minutter. Og jeg synes, det var fedt. Altså sådan, jeg ville godt kunne se 45 minutter. Det ville jeg også godt. Ja. Jeg skal lige tilbage til den der der. Ja. Yeah. Hvad fuck? <laughs> What the fuck, man? Hvad, hvad, okay, først af alt, har du en maskine selv, eller har du lånt den for at er, tage den med i programmet? Min roommate har en, som... Det var ikke den, jeg tog med, men okay. du ved, så der er en hjemme i vores lejlighed. Okay, hvad men, var det jeg, så for en, du tog med? Jeg tog ikke nogen med. Jeg Nå. var der dernede, og så... Jeg havde nævnt det hjemme at det tror jeg det kunne være meget sjovt. eller sådan fordi jeg var ikke sikker på at de gad eller at det var noget de kunne du ved, vise på tv at jeg bliver tatoveret eller at det er for tv2 eller whatever. Ja yeah, ja yeah. Og så var jeg sådan så jeg, jeg vidste ikke helt så jeg du var bare sted og så når vi kom der ned så kom produsere så jeg sådan her, og satte de mig ned og så var jeg sådan her men du har taget et maskine med ikke? Og jeg var sådan her nej jeg har ikke sådan været sådan det er det vi gør agtig så sig det vil vi her gerne at du gør. Det vi der er det har gjort før og sådan noget der Og så er jeg sådan okay men altså hvis vi skal skaffe en vil jeg vild gerne. Det det, det det er det jeg helst vil. Og så skaffede de den der trådløse satan der. Sindssygt. Ja. Hvad havde du planlagt ellers? Altså, hvis de ikke kunne skaffe den? Altså, <laughs> jeg havde bare... En lille sang måske. Ja, en lille nej, fordi jeg var sådan der... Ej, jeg skal kunne se. Jeg skal se det her bagefter mm. selv. Mm. Ja. Jeg skal sidde og kigge på mig selv, gøre et eller andet, hvor yeah. er det, ikke? Jo. Så sådan, de gider ikke sidde og se mig selv gøre et eller andet, der ikke er mig, eller som jeg sådan virkelig ikke havde. Det skal være sådan, det skal være nice, og man skal få det ned. Man skal få det der, at det er så højtidligt, og så urød løber. og du ved, Det skal sådan ned på et andet plan. Jeg sådan, skal vi, hvordan piller vi det her ned? Og det er ved at gøre et eller andet, hvor folk er nødt til bare at have deres ærlige reaktion. Du ved. Så ja. det er et eller andet med at en chili sammen med dem. Det er sådan en chili-klaus-stund. Eller de tatoverede. Jeg, jeg er at finde et eller andet spørgsmål, som spurgte ind til, sådan, hvordan vi alle sammen har det lige nu i det her. Mm. Så var sådan her, okay, men det er også bare øh. <laughs> <laughs> Men jeg har lidt nysgerrig på, altså Helena, da du så det, hvad tænkte du med den der tatuering? Hvad Kom havde nu. du sagt, hvis det øh, var dig på noget? Sig det sådan der. Jeg prøver sig det at der at den der stillhed for <laughs> ja. alt, ikke? Altså, det skal ikke være politisk korrekt. Jeg tror virkelig jeg faktisk, man havde vundet på en ved mig. Mm. Altså, jeg havde ikke været sådan, wow, red flag. Jeg havde været sådan, det er fucking sejt. Mm. Så længe, at hvis Boris var kommet ned, og Boris skulle tatovere mig, det skulle jeg ikke være. <laughs> jeg vil gerne tatovere andre. Hej, med og Julie. Må jeg lige tage jeg tage må lige skrive, ja. Boys, ja. Boys. <laughs> Hvad med dig, Hvad tænkte du om det? Altså, du jeg det? synes, det var så fedt. Ja. Jeg elskede det. Jeg synes klart, det var det, der var, man kan huske mest, selvfølgelig. Mm. Det er også det mest ja. grænseoverskridende, der skete. Ja. Mm. Altså, mm -hmm. og det, Ej, både det, også det salatslyngen. og også salatslyngen. Ja. Ja, salatslyngen, wow. Det er det, jeg God, Havde, jeg wow, jeg havde... Ej, havde du, det? du det? Jeg havde, faktisk jeg havde jo overvejet at en salatslyng med i dag i studiet. Og bare lade den stå. Ej, ja. Bare for at se, om I ville sådan reagere mm. på det. Det havde været det fedeste. Det havde det faktisk. Vi var ude at se Nikolaj Lydek lave stand-up for tre uger siden hvor at, øh, der sad tre piger, der var mega Bachelorette-fans. Ja. Så øh, begyndte han at snakke om det, og de sad bare og græd og grin med det samme. <laughs> oh. Og der, alle andre, ikke, der havde, de havde ikke set Bachelorette, okay. så alle havde bare hans show på en tre video. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> og så gik han ud, og så var han sådan 2 skørter væk. Så snakkede han lige snakkede om, at han kom ind med kosten, og så var han med salatslønger, og så flækkede de i grin. Så gik han ud bagved, og så kom han bare ud med den der salatslønge. Så, så stod han bare og kiggede på dem, og så græd de bare i grin. Nej, det, ja. det var så sjovt. Der en dame ved navn Julia som også er Instagram, har 117.000 følgere. Hun skriver ja. sig i sin. Uh, story. Uh, er det bare mig, uh, eller er det bare sådan en uh, seksuel kommentar med den der salatslynge Og eller drænger bare sådan, hvad mener hun med den der salatslygge? Der er ingen af os, der fatter det Så skriver jeg til hende, uh, jeg er simpelthen ikke med på referencen her, og det er resten af drengene heller ikke. Kan du hjælpe os? Og så svarer hun, Haha. altså, toast salat er jo at blive slikket i mosen. What? <laughs> Så, okay, så nu har Niklas sæt, Nu har Niklas et godt nyt kaldenavn i vores drengegruppe her, så det, uh, tak til sig Yugi Incipit. Wow. Han har lidt han har et blik, ikke? Det der <coughs> han har det der look, his, hvor han kunne være røven til røvenblik? hvad som helst, sejt. <coughs> han kunne godt være til det. En emne stift. En beskrivelse. Men hvordan er det for jer, Helene? Du må også, jeg ved jo også, at du oplever det, at der er så fucking mange mennesker, der blander sig i ens ja. liv. Det er jo helt sindssygt, at der så sidder en, en, en Julie Juliette her. var det, det hun hed? Øh, uh, yeah. som, som går ind og kommenterer yeah. på programmet og simpelthen kontakter dig direkte? eller hvad Alexander? Nej, hun, hun, en, nej hun, hun havde postet det, og så havde Niklas postet det, og så skrev jeg bare til hende. Så sletter du ind i Så, så sletter jeg en DM okay. og sagde, sådan, hvad betyder det her? Og så skrev hun det andet. Men er det noget I gør meget? Altså sådan, går I ind og aktivt svarer folk. Nu ved jeg jo, at Amalie, du har lavet kommentarspor mm. på Bachelor Red. er det Nå, noget. Nå, det backer Amelie, du sidder derovre? Ja, ja, ja. What? Okay. Hvad? Heder jeg det? det? Det er bachelormail. Nej, men nej, der er en, der hedder bachelorpunkt som Nej, det er ikke mig. Godt, det er ikke mig. Sådan kender jeg. Så har der været afstemmail også. Men jeg tænker heller ikke og sådan noget. Jeg kom til at bare til mine følger okay. og så komter til de tilbage. Nej, det, det er vigtigt. Det noget. glæder mig til at komme ind. Hvem er bachelormail? Ja. ja, det ved fordi du sagde lige, der ville ej, være afstemmail. Jeg er bange for at jeg siger at sorry bachelormail, øh, hateres vil blive hateres. Altså det er det værste det føder mig her. Men nogle af de andre dragingsintuner er sjove. Jeg synes hun er nogle gange sjove, nogle gange lidt for meget det gode. Lad mig sige det sådan. Er det en, der går ind og kommenterer på programmet eller hvad? Side. Ja, hun har lavet en memes Instagram. Hmm, okay. Hvor er hun hvert afsnit, så ligger hun stories op og laver memes, og bare kører, altså tager alt, hele programmet. Hvordan føles yeah. det? Okay. Fucking fedt. Det synes, det synes fedt. Yeah, der er, det er godt, bror jeg. Jeg synes, at uh, hvis hun skriver noget, altså... Der nogle gange, så rammer hun uh, lige, du ved, lige hovedet sømmet, så er det mig ja. ikke grineren, altså, ikke? Ja. Det er bare sjovt. Uh, ja. Og så der er der andre gange, hvor at, du ved, hvis man bare er for at være ond, eller sådan misforstår ting og det der med, der er en virkelighed, når man er sted og der er yeah. en virkelighed, som er historiefortælling, der bliver vist. Den der manglende forståelse på, at reality-tv, og mens man tror, det er reality, så er det stadigvæk i en eller anden grad fiktion. Yeah. Og der, øh, der synes jeg simpelthen, hun er kan man sige, nedledende. Og det der med, at mm. jeg bliver stor, når du bliver lille, det er med at gøre noget fedt på andres bekostning, Det giver om bare en dårlig følelse indeni. Mm, ja. Men øhm, jeg synes overordnet er hun sjov. Ja, hva, hva, hvornår synes du hun var? Åh, øh... oh, det kan jeg ikke huske. Men, ja, det, er også, det, men det er ikke hun blevet bedre med tiden. Jeg vil sige, uh -huh. efter jeg sad der, jeg var ud at træne med Lydik eller Nikolaj øh, i forårs, og så sad vi og kiggede på det, og så var der faktisk mange griner ting. Ja. Jeg vil sige, hun er blevet bedre med tiden. Ja. Det okay. er nu bedste okay. cloud for hende nu. Ja, det er det der faktisk er mange leger, der skal basler og male på hende? Ja, det tror jeg virkelig også. Ja, Vi så arbejder hårdt igen eller Du arbejder det er virkelig hårdt, der er så. <laughs> yeah. Altså, hun fortæller for et eller andet, at de nej. Det... Havde I også noget, Helena? Ved du det? Øh... Der blev jo også dedikerede sider til Der var en helt podcast, der snakkede om What? Ja, hvert afsnit. No. Hvorfor har vi ikke hørt dem? Det det hedder... øh, Hvorfor øh... har vi ikke den podcast egentlig? <laughs> ja. Ja, ja, ja, det tænker jeg også. Jeg slugte lidt, men det var, fordi de kunne godt lide mig. Så jeg var bare sådan... De, de dyrkede virkelig min okay. person. Okay. Ja. <laughs> Hvordan var det? Det hed Sara og Axel, eller sådan noget. Men de kommenterede virkelig på det hele, og det var sådan med, det var sådan rette tilrettelægger i podcastformat, Helena kommer ind, og så sker der et eller andet. Det var ret godt for mig, fordi hvis jeg snakkede lort, som jo alle har holdninger til en, så ved jeg ikke, om jeg har givet at høre det. Det samme med Reddit, så havde jeg det i starten, fordi folk synes, jeg var nice, tror jeg. Og så kom Mette lidt ind i varmen, og så begyndte folk at være i tvivl, og så kunne jeg godt mærke på mig selv, nej, den skal ikke lige have noget. Det er sjovt, så længe at folk... Ja. Synes, det der skal kød. være balance. Hvis du læser, det positive, så skal du også læse det er Nej, boy. Der skal være balance ja. i livet. Hvem siger jeg, det? Jeg er enig med Helene. <laughs> ja. Fordi det er sådan en, en regel. Ja, det, det er det er bare... Du skal tage det sure med det søde. Nej. Men øh, jeg blev faktisk inspireret. af Ellen øh, DeGeneres, hun havde sådan en øh, superinterview engang, hvor hun sagde... Øh, at hun gik i en depression, fordi hun lyttede til det der, folk sagde, både det gode og det dårlige, så hun, nu tager jeg en beslutning, nu vil jeg ikke læse noget som helst, hverken Nej. det gode eller dårlige. Hvis ikke, hvis ikke jeg tager det ene, tager jeg heller ikke det andet. Og så sagde hun bare, at hende lyskvalitet, den øh, skyrocketede derefter men, men jeg må også indrømme, at sådan som dig, Amalie, der sådan kommenterede, det var der, det var der nogen, eller flere, også flere end andre end dig, der gjorde, og det, det tabede jeg også helt bevidst ud af. Jeg ved nemlig, hvad min virkelighed var, og jeg behøvede ikke lige sådan, det, ja. Det kan jeg sagtens forstå. ja. Altså, du kan stadig gøre det. Ja, ja, ja. Det er du jo. It's me, I will. <laughs> ja. Hvad med sådan noget, som sådan, den, re den reelle presse? Har I været meget sådan, mærket af det? Nej. Sådan seerheder, eller hvor det var. Det mig, der kalder det den reelle prægning. <laughs> ja. Fucking er The hører. real shit. Ja. Ikke politik. <laughs> se og høre. Dem, der laver real jobs. <laughs> real job. real work. <laughs> Har de skrevet om jer endnu? Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Altså, jeg har ikke uh, været inde og læse så meget, men uh, igen, den der drenggruppe, den er aktiv, så det, der bliver tit postet, at uh, okay, se lige her, se lige der. Hvad ja. er det for en drenggruppe? Jamen, det er jo vores... Vi har en, en messenger-tråd, no, som no, hedder Bachelet. Nej, det gjorde den før. Det. Vi havde jo været den bedste navn. Vi, det hed jo Bachelet. Yeah. Altså, uden det der ord, og det, ja, det, var det var ikke jeg, vi vilje. Jeg grinede hver gang. Nej, vi siger ikke, hvem det er, der har lavet den. Men det er i hvert fald virkelig sjovt. Det er længst fængmænden. Det skulle man ønske sig. <laughs> men længst fængmænden, jeg elsker det. Han jeg havde travlt med at få tungen op i, mens han skrev nej. Ej, ej, ej, boy. Jeg kan ikke lige Nej, det er fint. Oh, Bachelorette. Altså, jeg har lyst til at ændre det tilbage. Det er så sjovt. Ja, ja. Når det er blevet ja. ændret nu til det rigtige. Ja, det, jeg, Nej, det I går ikke. Why? Det går ikke. Nej, det skal læne ind. Jeg skulle til at sige, gå ind og gøre gør det. Og gør det. Ja. Jeg tjekkede Reddit i går, for at se, om der er blevet skrevet noget om Bachelorette. Og der er jo sindssygt meget snak om, at niveauet er lavt i år, blandt gutterne. Mm. Og det, synes jeg, er en fucking sindssyg udmelding. Mm. Det er helt vildt Hvad tænker I om det? At der er blevet sådan, at der har været snak omkring det? Hvad tænker du, Helena? Jeg, jeg håber, du, du har startet med, med de andre. Nej, men, nej, men det, jeg vil bare sige sådan, at vores sæson var også et bredt cast. Mm. Og det skal Bachelorette også være. Der skal være mange forskellige fyre. Sådan er det. Det er TV2. Og det er det, folk elsker også af en eller anden årsag. Det, jeg synes, det var Rasmus, der lavede en eller anden hey-venner på hans profil. Sådan, jeg har også hørt det her, at folk synes, det er et lavt niveau. Hvad havde I regnet med? Mm. Vi kan ikke... Altså sådan, nu må jeg også lige slappe af på en eller anden måde. Og, og det kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide, at han var sådan... Nu, nu lige sådan bas ned. Og det var faktisk efter Julie og Mette selv havde udtalt det et eller andet. Det synes jeg er helt vel. Altså, jeg har ja. mistet den fuldstændig, selvom ja. jeg er meget investeret i det her. Ja, den, den er lidt lakrids, synes jeg sådan. Jeg kan godt se, og så, så er det det der med sådan, okay, men jeg ved også, at, at Mette også, selv har også selv sagt, at så lærer hun jer at kende, og så er der nogen, der bliver øh, altså sødere og sødere, og så bliver man jo pænere og pænere person. Ja, og jeg tror også, det, det er måske hele budskabet, eller pointen er, at man, det bliver man nødt til at se, hvor meget I kan. Jeg synes der er to sider af det de den ene er, at de har castet til et tv-program og ikke til pigerne. synes jeg godt, at man kan se. Ja, Det har okay. været et, et kærlighedsdating-eksperiment, hvor så kunne man måske for forestille sig, at de havde castet lidt mere specifikt til Mette og Julies type. Men her har de bare <coughs> castet vildt bredt for tv'ets skyld. Jeg ja, jeg kan godt forstå, også... hvorfor pigerne måske bare lidt skuffet umiddelbart. Men vil også få udfordret dem lidt. Ja, sikker, 100%. Det ja, ja, det kan sagtens være. Men det er mere sådan for at sådan, ja, den umiddelbare reaktion kunne måske have været, at ja. de godt kunne have kastet lidt mere specifikt. Og så er der også noget med idealet af folk på tv mm. er sådan ret højt i forhold til udseendet. Og det her er egentlig mere sådan den gængse, de virker ikke mm. alle sammen, du ved, vildt flotte fyre, Altså, der er også nogen, der er, ser lidt korgier er lidt specielt ud, eller er lidt lave, eller du, et eller andet. Og det tror jeg heller ikke, folk havde regnet med helt. Så sådan, mm -hmm. det kommer også lidt som sådan en, om øhm, det passer jo heller ikke, hvis man skal date, og øh, at de her typer kommer ind, og det, i forhold til pigerne, som ser rigtig godt ud, og så er der måske nogen, som hvor mange føler, at... men igen, der har de, der har de kastet til, til tv-programmet, så det bliver et underholdningsprogram også, mm -hmm. og ikke kun dating, sådan virkelig, I for også... pigerne. Ja, Hurtigt. altså så, så tror jeg, at den reaktion, jeg har fået fra mange, det er, at de har sagt, der var nok ikke så mange, der havde meldt sig. Mm. Altså, om, at så... Det har jeg også hørt. Det ja. ja. Og så bliver jeg sådan lidt. At det tror jeg så ikke. Altså, jeg tror virkelig, at de har de, de har haft mange inden. Og du ved, jeg tror virkelig ikke, at det er fordi, at der kun lige var 20, der sig, så tager vi bare lige dem. Sådan tror jeg ikke, det er. Vi ved jo, altså vi har jo talt med produktionen. Vi ved, der er masser, der er, Altså de har haft masser i pipeline. Men ja. det er klart, der er mange flere piger. Det der med at kaste piger, så ser vi er lettere end at kaste med. Mm. Nu er vi jo også mange, der er blevet kontaktet. Det ved jeg det samme for pigerne. Men, øhm, Hvorfor men, tror jeg, men... at det er lettere? Jeg... Hvor, jamen, jeg tror bare, der er flere piger, der synes, det er øh, spændende og sjovt at være med i øh, tv. Altså, det, ja. det tror jeg måske er bedre at lade pigerne svares på, så jeg ikke... Øh... Altså, i Bachelor Red det bliver på en eller anden måde lidt mere. Øh, jeg elskede også <laughs> det skal ikke lyde sådan. Men det bliver meget ægte. Jeg synes, det er meget ægte med jer mænd. Mm. Og det synes jeg bare for første øjekast, og jeg sad ikke og tænkte hvor er de grimme, eller sådan. Mm. Jeg synes, der var mange, især også på sociale medier i vores branche, der var mange, der var ude og var sådan, gud, hvor er vi skuffede. Mm. Og jeg også altså havde tænkt, hvad havde man forventet? Mm. Det havde ikke været et sjovt program, som mm. der var kommet 22 meter høje, ripped mm. mænd. Altså, mm. Sådan, mm. Mm. Nej, nej. det havde jo ikke... Altså. Og der, øh, jeg snakkede også med nogen fra produktionen, og så sagde de det der, du siger med, okay, hvis vi gerne vil have de der, øh, hvad ved jeg, øh, store, stærke mænd, som måske ikke er så meget i kontakt med deres følelser, jamen, så bliver det et program. Og nu tænker vi på altså. Jeg elsker, da vi så noget af det australske noget af det amerikanske bachelor eller bachelor reading Det er jo netop det der, pum, military mm. guys, mm. Øh, lidt blanke damer, og så er det et godt match. Ja, Ej, men, ja vi så det der der dernede, det er jo et helt andet program. Ja, jeg har set det amerikanske også. Ja, men de køber meget mere ind i den der... Øh, de er meget mere øh, hjernevasket, tror jeg, af hele den der dating-situation. Altså, hvor vigtigt det er, det her med kærligheden og... Øh, den her romantisering af hvad kærlighed skal være mm. og også det her med øh, men der er også helt altså det er folk der køber ind i det her med toxic forhold fordi at så kan man fikse hinanden fordi det er altid blevet vist på mm. film og i bøger mm. okay. at jeg kan fikse ham fordi så fungerer det til sidst det virker jo ikke ud i det virkelige verden folk bliver jo dybt ulykkelige og kan ødelægge deres fremtidige måde at sætte kærlighed på faktisk men vi har lært noget helt andet fra vi øh, fra samfundet af og hvordan øh, kærlighed bliver øh, bliver udstillet i film og omkring os og hvad det kan være måske mm. det er bare ikke sådan det er og piger ja, ja. er mere udsat for den der vinkel øh, af kærlighed. Hvad, hvad, det, hvad det burde være, og hvad, hvordan ja, I skal ja, se det. Så jeg tror også derfor, at, at kvinder også i datingprogrammer er mere investeret, mm. eller er mere øh, keen til at læne sig ind i det, end mænd måske er. Mine søster sagde det rigtig fint, at, øh, at kvinder, de elsker, mange kvinder elsker at finde en kæreste. Hvor at mænd, i hendes optik, det var, at... Øh, okay, jeg finder en kæreste, det er fedt. Hvis ikke jeg finder en kæreste, så finder jeg bare en anden. Mm. Og den her ændring i hvor vigtigt det er at have en kæreste, eller vigtigt det er at finde en. Det giver bare, tror jeg, men generelt en meget større ro. Og vi har heller ikke noget biologisk ud, der altså mm -hmm. Vi kan finde nogen, når vi er 50. Altså, det ser man bare mere og mere. Ja, det er klart, det er et biologisk ud. Ja. Men lige på, altså, i forhold til tv-branchen, ja. der tænkte jeg mere, at man, jeg tænkte at det der med, når man er pige at skal ind i tv-program. Hvis man så ikke finder kærligheden, så har man også en kæmpe overflade til at finde manden yeah. bagefter. Yes. Og der måske kommer et flow af mænd, der mm. tænker, gud, du er flot, eller du blev ikke yeah. valgt. Måske det er der yeah. selvfølgelig også på den mandlige side. Mm. Er der ikke nogen pigerne, der jo. er fundet igennem? Der er virkelig mange af tykkerne, der fik kærester her inden for det sidste år. Ja. Ja. Men det må I også opleve. Altså sådan, jeg tænker, nu snakkede jeg med, øh, med superunder. Jeg gik i, øh, i folkeskolen med en, der hedder Lukas. Og han var med i... Hvad er det, det hedder? Der er lige kommet et nyt reality-program. Ej, hvorfor er det, jeg ikke kan huske Fuck Why Island! Jeg så jo første Som jo hedder F-Boy Island, Island. Og Lukas fra min folkeskole, han er med, og jeg mødte simpelthen og drakkede en kaffe med ham, for jeg var simpelthen for nysgerrig. Jeg var sådan, hej, hvordan går det i livet? Jeg har ikke set dig, siden jeg var Han er Anders kæreste? No? Øh, nej, no, nej, han er ikke min kæreste. Nej, nej, okay. øhm, men, men der mødtes jeg med ham og snakkede ligesom med ham om programmet, hvor jeg sagde, kunne du mærke, at der var nogen afsnit, som resulterede i flere DM's mm. end andre afsnit? Mm. Så var han sådan, ja, helt klart. <laughs> har, har I også kunnet mærke det? Sådan, at der har været nogen afsnit, som har gjort, at, at jeres DM lige pludselig er blevet boomet fuldstændig? Nej, ikke afsnit til afsnit. Nej, var okay. Bare sådan generelt. Okay. Så jeg bummer mærke. den bare. Ja, <laughs> den skal jeg den, det. Den. bummer bare generelt. Det var hver dag. Så er det generelt burde. er der bare ret mange. Ja. Yeah. Men er det folk, der skriver sådan, vil du drikke en kaffe? Jeg synes, du ser sød ud. Det er faktisk virkelig blandet. Okay. Der er nogen, der skriver lange beskeder okay. ansøgninger nærmest. Ja, det er så sjovt. Så skal og de sige så, sige, det så, så Ja, ja. Og så er der nogen, som bare skriver, kunne godt. Der er også nogle mænd, der har skrevet okay. Okay. Men det var efter kysset med Nicole Det kan Ja, ja, ja. Der udstråler en vis homoseksuel vibe. Jeg altså, er mere end biseksuel, man man men klart Be, bis, ja, men biseksuel. Klart noget, øh... Ja, og, og så der var nogle mænd, der også var sådan, hey, <laughs> så var jeg kunne godt. Ej, hvor vildt. Tak. <laughs> så, men så, nej, så tak. tak. Nej, sorry, det er også lidt voldsomt. Og så er sådan, nej, det er helt okay. <laughs> <laughs> og så var sådan, der. Ja, godt du ikke er en pige. Og så, sådan, så svarede jeg ikke. <laughs> det så havde det måske været ja. lidt boldsomt, hvis han havde været sådan, sådan ja, det er fint. Hvad med dig, Helena? Fik du egentlig DMs under programmet? Øh, ja, men ikke sådan, altså sådan kukker Det var ikke den vej. Jeg, jeg føler sådan, at, at mænd havde... Altså, jeg følte en anden form for respekt overfor sådan... Det kunne være, at Helena faktisk havde en kæreste i dag, eller sådan. Det kunne mm. være, at hun faktisk fandt kærligheden. Så jeg fik ikke så mange sådan en... Og så og, også og, og sagt, at der er 95 af mine følger kvinder, så... Ja, men, præcis. Så sagde Julie også godt, at vi kom hjem, sådan... Jeg har bare fået 400 følgere, alle sammen pige. Ja. Så, ja, ja. <laughs> Og de er, er så også... mårfører. <laughs> men det så... Jeg kunne godt forestille mig... Igen går vi lidt ind i de der kønsroller, men jeg kunne godt forestille mig, at der var forskel på, øh, hvor mange der slider på, på bachelor bachelordeltagerne versus bachelorette deltagerne mm. Altså, jeg har da også fanget mig selv i... Nu er jeg så heldigvis tilbage i køn. Way, men jeg har fanget mig selv i, at øh, med bachelorette deltagerne der har jeg da også været sådan der, det bare, ah, man lige skulle <laughs> lidt Men med kvinderne, ja. der tænker jeg. Okay, jeg tænker selvfølgelig, at jeg ved jo ikke, om de piger. Men jeg tænkte jo også, det kan jo være, at de finder kærlighed, Det kan ja. jo, være, at de har en kæreste nu. Ja. Og der er en eller anden fucking sindssyg sådan idiotisk tankegang inden i mig som er sådan her. Men det kan man godt slide på. Ja, ja. I det faktisk, de er faktisk... Så... ikke Så yeah. underligt. Okay, der vil jeg bare sige, at ej, øh, folk ej. ligesom med til Helena der, de har også været rigtig respektfulde. Nu ved jeg jo ikke, om du finder kærligheden. Jeg ved ikke, hvordan det går for dig. Mm. Okay, så... cute. Og så har der var sådan men hvis ikke, ja, men så er jeg lige ja, der næste lørdag. lørdag. Så kommer vi <laughs> nummer her. Ja. Med ja. Jeg har, jeg sige, ja. Ja. på ned på hjørnet klokken 18. Nej, jeg vil sige, så så direkte ikke ved. Det kan være, at Boris måske udstråler mere det, men der har også været flest. Der har været flest. Wow, gode. Men der er ikke nogen der har skrevet til mig. Hej, ned på hjørnet klokken det sig, at, øh, at folk kan være virkelig sød. Ja, ja, så efter det burde jeg vi var til den der Gala premiér på Spiderman, som Frida er haden vi tager mm. med til. Og øh, så blev vi interviewet, så spurgte jeg, for en fra at se og høre. Det så jeg godt. Det så jeg godt. Mm. Nå jeg har ikke set det, øh, men så spørger de, hvor øh, mange de, altså de der til blodpressen, de elsker det spørgsmål. Og så spørger de så har I svaret? Og så sagde jeg, jeg har ikke svaret på nogen af dem. Så fik jeg så dårligt som mitthed? Øh, Hvorfor? Yeah. Bare fordi at øh, det, ved ikke, Før var jeg bare sådan, det er lige meget. Man behøver ikke at svare folk som man ikke kender. Men jeg ved ikke, jeg følte mig bare så, øh, som sådan en dårlig menneske, at folk havde været mega søde og skrevet nogle søde ting. Og så yeah. tænkte jeg, så gik jeg hjem. Åh, tak, Nej. jeg må ikke Nej, øh, det lige svare nu. Og så havde jeg været hjemme og svaret dem alle sammen. Nej, det er virkelig sødt, ja. Alexander. Wow. Ja, men øh, ja. Ja. Det, det, Jeg kunne bare lide, det lige, det, vi stod der. Amalie, kunne du egentlig finde på at melde dig til? Og hvis du kunne, ville det så være som bachelorette? hvor at mændene skulle date dig, eller vil du helst date mænd? Jeg vil helt klart helst melde, altså, melde mig til udefra set. Altså ikke ja. være hovedpersonen. Mm. Jeg vil simpelthen ikke kunne klare mig også den, tror jeg. Altså, jeg synes det er meget... Altså, det kan man også se 100%. med midt af Julie. Det er meget intenst. Yeah. Og det er der, er så mange, der gerne vil snakke med dig. Og det der med... Nu er vi jo i en kæmpe cliffhanger. Jeg ved ikke, hvornår den her... Så ubehageligt. Altså, no, yeah. så, så ubehageligt. Og de kører den to gange. Først i aftroen fra sidste program, <coughs> og så aftroen igen. Super tævligt. Hvad er det nu, der er <coughs> Det er Julie er gerne noget. vil fortælle nu. Åh, ja. Mm. ja. Så de ved, at I kunne tage hjem Nej. programmet nu. Ej. Ej. Nej. Nej. Det er Surprise. I i dag. Det i ja. Kasper lige er simpelthen i et uh, forhold nu, og det er dejligt at møde hende i Miks. Ja, ja. <laughs> se, det er her at skrive det her, når kommer ud. Ja, og, ja. og så bare det her ja. lille kildt ja. <laughs> ja, Nå, anyway, hvor fanden var det, jeg kom fra? Æm, at du kan gerne være med. Og det er jo også det, man kan se på Julie, og det synes jeg også er synd for hende, at hun også på sociale medier har fået en vis hate er et stort år omkring, hun ikke åbner nok op, og mange er sådan pro det lige nu, fordi det mm. er den mest... Også den, altså, det kan også være en til ting. Hun er den, der får den mest tv-tid, synes jeg, mm. og er meget mere åben ja. på kameraet lige nu. Og sådan tror jeg også, jeg vil have det. Altså, det der med at skulle... at det så altså, ville være så svært for mig at åbne op og vise, hvem jeg rigtig er. Både for en kamera og 20 potentielle mænd, jeg mm. kunne mm. ende med at ja. altså, være sammen med. Ja. Jeg vil det er klart melde mig sådan... Som deltager. Ligesom Helena gjorde. Ja, ja helt sikkert. Når I så tager på dates, helt kronologisk, hvornår får I lov til at snakke sammen? Altså, bliver det sådan noget, Ej, det... I skal lige mickes op, lyset skal lige sættes op, hvis du står og siger noget til Mette, bare sådan, nej, jeg glæder mig ved. Shhh. Står produktionen så og Nej. sådan, nej, i starten, der var det sådan lidt, øh, det første møde, ja. der er det sådan, Nej, I skal vente med at løbe hen til hinanden. Akkert, der er mere et stort belastning. Men det kunne man af, også godt se. Yes, selvfølgelig ja. Ja, så det, det var første gang. Ja, ja, ja. Det var første gang. Nå, det var første. Nå, nå, vi stået, ja, okay. Der havde stået, der havde stået og sådan lollet på afstandretten. Ja, okay. Og, sådan, mm. ja. og så, så vi gik ikke alle at vidste, at I skulle løbe mod hinanden. Nej, nå okay. Så var var min. Vej. Nå okay. Ja, ja. Jeg troede det var Nej, Det skridt. var ikke godt, det er Boris Halhedsbamsen. Ja. Mm. Ja. Så det var bare sådan, men ellers så altså jeg synes det er vigtigt det at når man snakker off-cam, det er der magien sker. Ja, ja, det er jo så det. Det er også en feedback. Ja, det er mere hvor meget der var. Altså der var er det. Jamen jeg var sådan, meget der var, det, altså, der er jo altså, den mængde der altså, man har brug for. Altså jeg vil sige, hver gang det der kamera kom på, og nu nævner du selv at Julie var stresset i starten, det var hun, altså lige snart kameraet kom på. Det blev da også selv så er det bare noget andet, uanset mm. hvor meget man prøver at slappe af og være i det og så osv. Og så lige snart, at man ikke var på kamera, sådan, hey, hvad gør du lide at lave i din fritid? Altså, så kunne man mærke meget mere. Ja, ja. Og det er jo også det, du har sagt på, når du er tilbage fra date. Det er den der off tid der gjorde en forskel, ikke? Jo, 100. Det var, det var klart der, hvor man, det var klart der, man faktisk bondede Yeah. Og så var det sådan, øh, så ind imellem, så var det sådan, når man så havde været i det, og man skulle på igen, så sådan der, ja, og klart, så bliver jeg ikke og så fistbump, let's go, uh, Lad os, lave noget tv -agtigt. Men det er jo også det, Sø. produktionen godt ved, de ved jo godt, at hvis man giver dem noget tid off-cam, så er det der, der blomstrer lidt. Ja. Men det er sådan en, en balance, i sådan hvor meget, fordi, Altså vi kunne godt snakke. man Kasper kunne godt snakke uden, altså kamera, men vi stod lyd på, så kunne det og sige, hey, det der skal jeg lige vende med at snakke om. Ja, det er rigtigt. Mm. Ja, og så var man sådan det respekterer man også, sådan okay, det, det der, der med børn, det venter vi selv. Det er sådan godt on cam det hvis du gode on spørgsmål. <laughs> ja, lige præcis, ja. Sådan, hvor man lige vil lære, lære ja. man lige lærer hinanden at kende, det ventede man med. Ja. Og så husk at snakke om vejret. Ja. <laughs> det Det <stadig> de hele tiden. <laughs> no. husk, Ej, og det er det ikke godt vejr i dag. Ej, så, ja, okay, det er godt Ej, er Det jeg er sjovt. Jeg en god snak med off cam på vej at øh, vi var til en mængde, og så trækker han hende til side, eller hun trækker ham til side, det ved jeg, ikke? Øh, og så fik de bare virkelig bondet. Mm. Og så når de kom op, kan I lige snakke om det samme igen? Oh, og så, yeah. og, Nej. og yeah. så, jeg tror faktisk, bliver vist i næste uge, og så ser det bare så ægget ud, når de sidder der, og han kommer bare ned, og han har bare haft den bedste samtale ja. med hende. Øj. men øh, Men det er bare, at man kunne ikke have fået den på cam i starten. Nej. Fordi hun skulle bare lige ned og føle den der mm. øh, ro, at øh, alle ville hende det bedste, og at, oh. at det bare var, altså, Cute. Jeg ja. Kan jo forestille sig alt muligt op i sit hoved. Ikke? Ja, jeg tror, at Julie måske var lidt mere selvbevidst mm. over hvordan det, hun er. Lidt mere Jeg på det prøvet Det, før. Mm. Prøvet det ja. før. Det var ret nyt for Julie, så jeg tror, hun var sådan lidt mere. Og så der er der også forskellige i, i, ordet, i jeg tror bare, du ved, for mig er fyldt Bum, så landede der bare noget i mig. Og... Det er der flere der siger ikke og. jeg synes jo selv, jeg var meget mig i programmet og jeg var 24 der. Jamen der er ikke nogen rigtig altså, uden undtagelse. Eller så, så definerende. Ja, det ved jeg ikke. Men, men synes du ikke, at det er mange piger der er, nu er var Julie jo 26, da hun var afsted. Ikke? Jeg ved ikke, om hun sad i det. Øh, men det der med at piger, der er øh, unge, altså de har jo én energi, og så altså, piger, der er... Ældrehegninde. Ja, at men det, der, det der var der også mange, der var ældre der i min sæson, som ja, var, var meget usikker, meget ja. mere end mig, mm. som slet ja, ja. ikke ville nok i sig selv. Så. Ja. Jamen, det er en god pointe. Kunne I egentlig mærke øhm, i forhold til, det kan jeg huske, at vi to snakkede om hele dagen ja. derinde der i studiet, det der med at snakke om den samme mand, altså at man dater oh, den, ja. den samme menneske. Kunne I mærke, hvordan var det for jer at træk i jer mere, eller gjorde det faktisk, at jeres følelser blev forstærket lidt? Forstår I, hvad jeg mener? Mm. Det er det der konkurrenceelement. Yeah. Altså, selvom det yeah. lyder Sæs. forfærdeligt, så, så booster det bare sådan, okay, nu er hun interessant, Jamen, så må jeg også komme mere på banen. Eller, okay, går jeg glip af noget? Ser de andre noget, jeg ikke ser? Altså, jeg vil sige, når de kom hjem med positive omtale om de andre, så blev man også sådan, okay, måske er der noget i hende her. Og når de kom hjem og sagde, ej, det her var ikke så fedt. Så jeg sådan, nej, okay, det er ikke så fedt. Altså, stemningen har bredt sig enormt hurtigt, synes jeg. Ja, yeah. okay, sjovt. Ja. Hvad siger du, Boris? Hvordan var det for dig? Jeg ja, øh, jeg var bare sådan rimelig sådan rimelig øh... Jeg tog ret meget. Jeg tror, jeg var tog lidt meget piss på altså formatet med pigerne. Okay. Og var lidt mere sådan, fra starten af. Og det, det havde en beslutning, jeg også tog, inden jeg tog afsted. Var jeg, sådan, jeg skal ikke noget og date. Jeg skal bare ned og lære at altså, have to nye venner. Okay. Og så må vi bare blive venner, hvis det er det. Fordi, at du kan ikke gå ind til sådan noget på en 60sekunders video af to kvinder og være sådan, at overhovedet tro eller mærke, om de er noget for dig. Det er sådan, mm. aner det ikke endnu. Så nu, nu tager jeg bare ned og så ser jeg, om, om vi skal... Altså, altså, så bare sådan Det er også fedest at være sammen med nogen, som man er venner med. Altså, at mm. have et forhold til en, som også er ens bedste ven. Så det der med at bygge et venskab først, i stedet for sådan her, og så dater vi, så sætter jeg sådan her, nu dater vi. Okay. Den der, den tror jeg, at den var jeg meget langt væk fra, da jeg tog derned. Så for mig, der var det hele tiden bare sådan en, lads bare lål rundt, altså, vi er i Mexico, der er kamera, og fuck, hvad er det her fucking åndssvagt og mærkeligt. Mm. Lad os bare have det grineren-agtigt. Okay. Og så, ja, og så det blev grebet på forskellige måder. Men nu vil jeg også sige, at Boris var også sted på mange dates. Altså, så det mm. kan godt være, at du kommer ned og har den der fantastiske holdning med. Æ, ingen forventninger. Jeg nyder nuet, jeg er til stede. Det er jo den helt rigtige måde at gøre det på. Æ, men når du kommer afsted på alle de der dates, så er det også en, nemmere at have den holdning end hvis du sidder derhjemme og bare venter på at komme afsted. Det tror jeg også. Altså, så kommer man hurtigere ind i sit eget hoved og sådan kører noget op i forhold til... Er der noget med mig, eller hvorfor jeg er ikke på date? Eller? Ja, det kan man gøre. Det kan, ja. det kan ja. jeg også godt se. Og så det der luksusfængsel, ligger så det var jo fantastiske omgivelser, men det der med, at ikke kan gå en tur. Altså, det mm. er bare et menneske i behov og kunne. Det kan I ikke. Det kan vi ikke, så det er selvfølgelig, når vi, når vi så bliver deprimeret og sådan, jeg vil gerne hjem. Nå, hvad kan vi gøre for der Skal vi gå en tur? Så, så er det jo det der med, hvis, hvis, hvis det brænder, så kan man gøre noget andet. Men ellers er det meningen, vi er inde i den her øh, villa, og det er bare det er bare øh, tof, altså at øh, lige at give afkald på det ene menneskelige behov. Og så når man kommer ud på date og oplever, wow, både det at møde et dejligt menneske, men også det at simpelthen bare se noget andet, opleve noget andet, så bliver man bare lavet op på en helt anden måde. Og så kan man have den her Altså det er derfor, jeg mener, at øh, nu hvor du var så populær, i hvert fald de første tre uger her, gør det en, en positiv forskel? Det gør nok lidt en forskel. Men jeg tror altså også, at... Eller jeg ved med mig selv, hvordan jeg ligesom... Jeg vil ikke, jeg, jeg vil ikke, jeg vil ikke se mig selv... Jeg kan ikke forestille mig selv, at du vil kæmpe for nogen, jeg ikke kender endnu. Mm -hmm. Så det okay. der med at lade presset en til hovedet, det er også bare sådan en, jeg vil ikke, jeg vil ikke jeg kunne jeg lægge, se mig jeg selv. Jeg være... det, det er så meget sådan et presse ind til hovedet. Det der med at performe over for at finde kærligheden og dæle det. Men mere simpelthen det her med at være i balance. Du nævner jo. Yeah. Fordi du er så god til at sige at din højt. Du nævner jo, at jamen, hvis jeg ikke får opmærksomhed, er, med, så, yes, så hvorfor er jeg så overhovedet her til festen? ikke? Det er bare så at sjovt. Det, jeg at så det, mig at det program. Det er, ja, ja, det var virkelig... Det var, jeg flækker ja. ikke over. Men du er så altså også en af de bedste karakterer i det program, jeg, jeg håber, du er med til the, altså, til the final end, mm. for du oh. er så godt tv. Ja. Ja. Ja, er helt du vil. er så godt tv. Det er fordi, at du er så god til bare at reflektere, hvad der er herinde. Det er, yeah. du bare skyder ud, præcis som det er. Og du er god, og du er ord på det helt på helt din egen måde. Oh. Det er sådan virkelig imponerende. Ja, det er meget ja. fantastisk. Det er det virkelig. Jeg, er sød. jeg føler bare, jeg bliver sådan boomet af sådan øh, i her pige. Ja, nu tror jeg bare, at jeg skal være stille og, og, og nyde den. Observerer, når de ja. Tak. Hvordan var det egentlig at være med i Alene Sammen versus at være med i Bachelorette? Det var to vidt forskellige ting. Ja, altså, det tænker jeg er Der er jo kæmpe tv-hold, 70 produktionsmennesker, der bare ja. er der hele tiden. Alene sammen var, med, var vi jo på den her ø, Katrine og jeg, mm. og så filmede vi selv en del. Så fik vi besøg en til to timer om dagen. Så apropos det der med off tid vi kunne virkelig bonde. Ja. Øh, og så vil jeg også sige, at der ramte lynet mig. Altså i Alene Sammen, der var jeg jo vildt forelsket i Katrine jeg så hende første gang. Første gang blev fødselsket i oh. 13 år, ikke? Oh. Ej, det var bare sådan... Det var apropos de der forventninger. Jeg forventede også bare, nu tager jeg afsted, øh, så hygger vi og så ser vi hvad der sker. Yeah. Æ, og der var Katrine der lidt mere stresset og presset. Men hun sagde jo bare så mange søde ting. Altså, jeg fik hele så meget. Jeg fandt ud af, at jeg er værd at elske. Jeg er god nok som jer, jeg må gå efter det, jeg oh. gerne vil. Jeg er bare sådan, jeg er så taknemmelig for øh, hende og det program. Og så denne her gang, er det et helt, helt andet format. Det var meget mere nede på jorden, vi kunne slappe af. Vi var der ved poolen, altså, og man kan bade, man kan spille tennis, man kan snakke. Altså, Boris, første gang jeg mødte Boris, der var vi på hotellet inden uh, programmet. Og det var bare, jeg følte bare, at jeg havde mødt et familiemedlem. Ikke? Altså, det nærvær der, uh, som vi delte, jeg følte stadigvæk, du en del af min familie. Uh, det var bare så rørende, og så til det er bare noget andet. Nu ved ikke, om jeg bare har bablet ud af. Jeg ved ikke, om det overhovedet svarer på det der spørgsmål. Jeg synes, det var et sindssygt godt svar. Ja, det synes jeg egentlig også. Hvad synes du var det sværeste ved, ved Bachelorette, og det sværeste ved Alene Sammen? Øhm, det sværeste ved Alene Sammen, det var, at man ikke fik noget tid hver for sig. Det vil sige, det var lidt yeah. en umulig opgave, mm. at øh, hvis det var herinde, så sidder vi sammen hele tiden, og herinde bare sådan, Alexander, du er fucking irriterende. <laughs> jeg kunne lige over på den anden side af øynene, Altså, det kan man ikke. Og lad os sove ind i vores lille dukkehus. Altså, vores soveværelse var jo mindre end det her studie, ikke? Der var sådan 30 cm mellem øh, vores senge. Og det første spørgsmål, der er rigtig lækkert det er, skal I sengene sammen i dag? Ja, har I og på vi sengene bare, sammen? Og yeah. vi bare sådan slap af, altså, jeg havde lyst til sådan at altså punche den der til ret men, <laughs> øhm, men, men sådan er det altså. Så det var, det var hårdt, at man ikke kan, kan få noget tid værd for sig, så man kan nå at savne hinanden. Mm. Det er det, der var fitting Og nu vil jeg ikke blande næste uges afsnit ind med det her, men det er bare rigtig sødt, at Boris så Mette lige når at savne hinanden. Og der synes jeg bare, at der mm. er sådan nogle rørende øjeblikke. Mm. Det der med, at man deler, at man har en connection, og så øh, oplever man connection igen, Ja. Det gjorde jeg så ikke de første tre uger, kan jeg godt sige. Ja, ja det er fint. Jo, jeg fik lov til at savne en masse. Nej, og så, og så i, i um, bachelorette, der var det hårdeste nok... Oh, yeah. det... Altså man fornemmer det hårdeste for dig, var ikke at skulle på date. Ja, yeah, det er meget den fornemmelse Ej, der. Jamen jeg ved det godt, men det er fordi at når de der tager, jeg fuldt af ti ting om dagen, så er jeg bare sådan. Åh, oh, det er bare mega fedt, at jeg skal hjem, og så to nutter senere. Fuck mit liv, og jeg skal bare. <laughs> du er, sjov, oh, ja, du er så sjov, du. Hvad er det sjovt? Du ligger der i solen, så helt mut og bare sådan. Ja, ja, jeg. For jeg jeg, jeg, jeg ligger bare sur muter. Ja, den med brugt igen sur muler. Han er sådan. Yeah. Fuck, snakker du om mate? Altså sådan, der vi er vi af femten dræng. Altså hvor ja, ja, ja. du er bare sådan nærgang? Ja, jeg ja. kan ikke så selv. Jeg synes jeg er jeg, så synes så... Ikke, jeg har fået så meget opmærksomhed i dag. Så nu sidder jeg lige her og stille, det, er altså cute. det synes jeg oh. ikke er godt. er godt der er så mange søde mænd. Ja. Ja. hvad det... laver jeg her overhovedet? Ej, men det er også det, er, det, det er, der er mange søde mænd, men sådan en min bedste venner tager ud, ikke? Så er bojer på date, så sådan... nu Boris, jeg bojer lige aftalte, at vi skulle, spille tennis, vi skulle <laughs> spille tennis, Så det er derfor at ekstra surt. at jeg blev sur, ikke kommer på date, men blev også sur. Og jeg glæder mig til at vi skulle spille tennis ja, med, at og <laughs> Og så bare ja, okay, hvis jeg bliver inviteret på date i dag, så siger jeg bare nej. Og så og jeg kan bare <laughs> se... Jeg kan bare se den der date eller get et navn med fem bogstaver. Okay, det rimer <laughs> på fis. Okay, bruge ris. Altså. Øh, det kan jeg ikke sige noget til. Det er, det er helt rigtigt. Hadde Undskyld. Undskyld. Oh. Nej, det er dig, der har været, skat. Nej, det var jeg meget gerne spørge. Jeg vil jo sygt gerne høre jeres spørgsmål. jeres telefoner egentlig? Nej, nej, nej. Vi har nej, ikke brugt nej, telefoner. Vi havde den en time om ugen, og og jeg brugte den ikke den første den første uge der. Det havde okay. jeg, ja. mm. men sådan er det havde I musik? For jeg kan huske, Helena, at vi to snakkede om, at sådan, når I blev kørt på gruppedate, mm. og der var radio i bilen, ja. var I sådan her, åh, musik. Og havde det musik? har produktionen virkelig hørt, efter fordi I havde musik. Havde I ikke Nej, vi, vi sødder selv på det. Vi lærte jeres erfaring. Nå, ja, ja, men så havde I da noget, I kunne lytte ja. på. Ja, Nikolaj, han havde sin egen... Øh... Salatsling med. Ja. Så Som... <laughs> der kunne spille musik. <laughs> ja. <laughs> så, lige, nej, så kunne du bare dreje det, og så... så... Det kørte bare derudaf. Nej, <laughs> <laughs> <laughs> der, han hav han havde han havde brændt det CD. Det Ej. Ej, var en brændt CD med, med, med sange. Min morfar ville twerk til, jeg der. Ej, det er belåder ja, det, det. Det stod der, at jeg havde en kalden. Så det var bare 10 tracks i seks yeah. uger. Yes, okay. og det, dem hørte vi bare. Constancer. Ej, det er også det Men så var der så også, at jeg skulle arbejde lidt, så jeg fik lov til med, med jeg havde nogle med artister og sådan noget, så jeg fik lov til at få en computer nogle gange. Og så fik vi også overtalt den til, at må vi ikke lige wifi og så kun spotify Og det fik vi også lov til nogle gange, så smed vi bare musik på. Og, okay. Var I så kun på Spotify? Ja, ja. Ja, ja, ja du er sindssygt. Siger altså, du nu? <laughs> altså, skal vi fortælle en med det her? Okay, så nu kommer lidt uh, Bachelor bachelorette-gossip. Yes! Ja, og uh, ja. det var jo, vi måtte jo ikke have telefoner, computer, iPads og så videre. Så en dag, uh, jeg bor med uh, i de første par dage, med Mikkel Lupong og, og Markus. Og så har vi det lækreste bædeværelse med sådan en uden deres Så kommer Mass og øh, Adam og øh, vil gerne låne vores badekar. Det spørger de dog ikke om, men de skal da være velkomne. Markus er meget syg og ligger på dødens rand, men I skal bare komme ind og bruge vores badværelse. Og så, øh, så ligger de der i øh, det der boblebad, og, og der er åbnet op til himlen. Så kommer vi op, og så sidder de med iPad og ser en eller anden film. Og what? Og så siger, siger de ah. øh, Han ser ikke noget, og så, øh, så prikker vi lidt sådan... Måske var det mig, der så siger, har det er en god film, I ser noget på jeres iPad... Og der sker stadig ikke noget, så sige, okay, skal vi lige få lidt mere drama sådan. Ej, til til, til, til, til, til, til, til Jeg Ja, så glad for at vi godt må have vores iPads. Nej, det må I ikke. Og du giver bare din iPad tilbage lige nu og sådan. Vi ser lige den her færdig, okay? Sådan, aj, okay, det gør jeg så sådan. Okay, sådan. Var du en snitch? Ja, jeg, det, jeg, det er en snitch du. Hele broden. Det er så... sjovt. Ej, jeg snitchede. det. Ej, var du snitch? Jeg har stor kigget på det. Jeg, Nej, så red flag. Ja. Så ja, nu nu falder det. Du går går ned. Jeg får Sådan. ikke nok opmærksomhed. Folk er på deres iPad. <laughs> uh, fuck hey. Ej, og Markus havde også sin computer, men det er snittigt. Ja. Men, men den fik jeg lov til at beholde, for han brugt den ikke. Den lå bare under sengen oh, de tre okay. uger der. Ja, ja, ja. Du udleverer virkelig folk, men faktisk udleverer du mere dig selv? Jeg nu. udleverer mere ja. mig selv, ja. det, er det. Jamen prøv at høre, jeg er en åben bog. Jeg viser dig, ja, at, at mennesket det det. derne der holder lys og mørke. Og ja. det mørke der, det, jeg, det viser jeg nu. <laughs> Så nice. Oh, Så godt, du jeg, jeg skal sige tak for i dag. Selv tak. Det Vi har virkelig der. været spændende, det og sjovt, og dejligt. Tak til alle, der har lyttet med i dag. Husk at fortælle den, du sidder ved siden af til studentergilde og din bachelorette om Like os. Hvis du sidder derude med en god idé eller nogle gæster, jeg skal invitere ind, så skriv til mig. Eller selvfølgelig også bare, hvis du er modig nok til at invitere dig selv på besøg. Næste afsnit kommer på fredag klokken 7. Jeg glæder mig allerede. Vi ses. Yeah. <laughs> Uh! Er, det første, er det den første podcast, jeg har været med i? Har du lavet noget? Ja, øh, lavet. Jeg tror ikke, i forbindelse med Bachelor har en podcast. Mm -hmm.